אשר ציווה ה' לתת לתשעת המטות וחצי המטה. כי לקחו מטה ונהר ראובני לבית אבותם, ומטה ונהגדי לבית אבותם, וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם. שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם, מעבר לירדן ירחו, קדמה מזרחה. וידבר ה' אל משה לאמור, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ, אל עזר הכהן ויהושע בי בן נון, ונשיא אחד, נשיא אחד ממטה, תיקחו לנחול את הארץ. ואלה שמות האנשים למטה יהודה, כלב בן יפולנה, ולמטה בני שמעון, שמואל בן עמיהוד, למטה בנימין, אלידד בן כסלון, ולמטה בנדן, נשיא, בוקי בן יוגלי. לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חמניאל בן אפוד. ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפתן. ולמטה בני זבולון נשיא אלי צפן בן פרנח. ולמטה בני יששכר נשיא פלתיאל בן עזן. ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלומי. ולמטה בני נפתלי נשיא, פדה האל בן עמיהוד. אלה אשר ציווה אדוני לנחל את בני ישראל בארץ כנען.